Розділ другий Серпень 1974-го Вони сиділи на задньому ганку будинку Дюсандера під безхмарним усміхненим небом. Тот вбрався в джинси, кеди та футболку малої ліги. На Дюсандері була мішкувата сіра сорочка і безформні штани кольору хакі з підтяжками. «Бомжацькі штані», – з прихованою відразою подумав тот. Вигляд у них був такий, наче їх витягли з коробки на задньому подвір'ї складу армії спасіння, що в центрі міста. Терміново треба було щось робити з тим, як Дюсандер вдягався вдома. Це трохи псувало тоду кайф. Вони їли бігмаки. маки. Тот привіз у кошику на велосипеді, швидко крутячи педалі, щоб бургери не охололи. Тот цмулив колу через пластикову соломинку. Дюсандер запивав бурбоном зі склянки. Старечий голос підіймався й опадав, шелесткий і нерішучий, іноді майже зовсім нечутний. Збляклі блакитні очі, помережені звичними червоними прожилками, постійно бігали. Сторонній спостерігач подумав би, що це дід розмовляє з онуком, і останній, ймовірно, проходить якийсь ритуал посвячення, бо дід передає йому досвід поколінь. Ось і все, що я пам'ятаю. Невдовзі закінчив Дюсандер і відкусив великий шматок сендвіча. Таємний соус Макдональдсу сівкою потік по його підборіддю. «Мо ви можете згадати більше», – тихо сказав тот. Дюсандер зробив великий ковток зі склянки. Роби виготовляли з паперу. Зрештою, мало не прогарчав він. Коли один ув'язнений вмирав, робу передавали далі, якщо вона ще була придатна до носіння. Іноді в одній тонкій як папір робі ходило до сорока в'язнів. Мене дуже хвалили за ощадливість. А хто хвалив Глюкс? Гімлер. Лежу в Патені була фабрика одягу. Ви минулого тижня мені розказували, чому не можна було шити роби там. Їх самі в'язні виготовляли. Завданням фабрики в Патені було шити однострої для німецьких солдатів. Що ж до нас? На мить голос Дюсандера затремтів, та потім він примусив себе говорити далі. Наш заклад був виправним, закінчив він. Тод усміхнувся до вух. На сьогодні вистачить. Будь ласка, в мене вже горло болить. То не куріть так багато, з усмішкою порадив тод. Розкажіть ще щось про форми. Які в'язнів чи сес? приречено спитав Дюсандер. І ті, і ті, усміхнувся Тод.